Moneta aurrera jarretuko dugu berriozari irriatian FMko eunpuntu sortzia entzuten ari zarete, edo internetez eguzkiplaza.net dagoeneko mentxe dauzkagu bi gazte manes, mailarin eta eder goldara zena biak ala biak emen mikrofono bakarrean eta beraz, bueno, gian zailtasun teknikoren bat edo besti izanen dugu, baina, bueno, biak agurtuko ditugu, egun onbi kaixo manes, kaixo eder, tira ba, gazt astearen inguruan hizketan e, e, ba arituko gara datozen minutuetan izan ere ba aste Astean murgilduta gaude e, dagoeneko bi egun iragan dira aste lenean bota zen e, txupinazoa e, eta bueno ja hasi ziren hortik hainbat e, ekitaldi asteartean egintzen gaztetxe berriaren e, proiektuaren aurkezpena nolabait e, esatearrien eta bueno ba, bi egun hauen valorazioa egin Eskertuko nizuek, eh, adibidez, eh, Manex, eh, nola ikusi dituzue eh, gazte astearen lehenbiziko ordu hauek? Ba, aste ondo, eguzki plaza bete genuen. Bueno, eta mugimenduz, baintzat polita izan zen giroa. Mm -hmm. Eta txo aste artean, proiektuaren aurkezpenean ere... Naiko gazte zo interesatuak eta haien mm -hmm. lokal berria no nola izango zen jakina zutenak. Izan ere ikusmina min handia dago gaztetxe, gazte lokal edo gazteleku ez dakito zongi nola, nola esan, baina bueno, lokal berriaren inguruan ikusmina egon badago eta beharria ere handia delako, ezta? Gazten beharriak handiak dira berri hozarrien eta, eta badirudi eskaera hori e, fuertea dela gazte berri hozarko gazten artean, ezta? Baila ez, azken finean dugun gaztelekoa edo nahiko txikia da, ezin da zer egin, da etxe batzuen zuen azpian kokatua e, dago eta, bueno, pues berrio zarri baudu denetari, baina falta zailena da gaztentzako lokal bat izatea, eh, gaztek propio eramateko eta bez, bizkat Gazteberaien sortutzen ekintzak eta ba Bizkaia aurrera eman analizateko, mm -hmm. Atzu egintzen zuten aurkezpen hori zer izan zen? Proiektuaren aurkezpena edo zuek nahi du aurkezpena edo nola nola izan zen? Ez, proiektoren aurkezpena. Mhm, mm proieberaz proiektu egon badago, badago zerbait, eh? Ba, zerbait, <laughs> e, <badago> zerbait. <laughs> Izan ere, ez dakigu oraindik noiz garatu al izanen den agian horretarako udaleko norbaitekin hitzein barko genuke edo Ba, bueno, al principio algu gukere ezakiko da. Baina, gara. Bai, no, e, e, esan dizuete zerbait, agian aurten izanen den, edo zer, bai, dat, data fink horik ez baina. Espero dugu, bai, aurten, aurtenera bela tokatzen dela gazte txoa dizatea. Eh. Mm -hmm, bai, badirudi, aurtengo helburu eta komoronik esan dezake da nada, e, hemen bai alkatearekin, bai e, raul maizazinegotziarekin itzaekin izan dugunean, Bueno, ba esatzen ziguten aurtengo helburuetako bat dela. Hm, mm, edo gazteleku berria egitearena, ez ziguten data finkorik eman ematen, baina tira, hor egon badago. Eh, dena den, hm, e, gazte hastea ez aurretara mugatzen, badira hainbat e, gauza ere, mm, nola doa egitarahua, e, eh, atzoko aurkezpenaren ostean zer tokatzen zaigu hemendik aurrera. Ba, naiko egitarahu oparoa da. E, gaur izanen ditugu horretariko jolatzak, hankapaloak, horekazinta eta bar. Mm -hmm. Bihar osteguna izanen dugu futbito iru-bideri iru txapelketa eta grafitiak. Bakoitzak nahi duena dirazteko edo. Eta ostiralean e, pilotatxapelketa izanen dugu. Soietan, mm -hmm. nantzeluzen, bederatxitan afaria, gero mozorro gauat, karaokea eta musika. Bueno, hori egun handi ezanen da hori. Bai, egun. E, larun batean, iruñerriko gazteguna guna delata e, eten aldi batean godu gu gure gitarra guen, ta gainera kontzertuak hemen bergezaren izanen ditugunez, izan ba, mm horrekin -hmm. hori or, egitzen godu ta igandean bostetan pelikula eta palomitak izanen ditugu. Palomitak ere bai. bai, bai. <risa> <risa> eta... Gero txapelketa guztien sari banaketa eta bukatzeko gaixoani bat eh, gazte-aztea aste asteari mai mateko, ez? Eh. Bueno, eh egitalgo pareoa zuk esan duzun bezala, ekitaldian hitz eta orotarikoak, pixkat, ba, mundu guztiari zerbait gustatzeko modukoak, e, baina suposatzen dut hori guztia antolatzeak ere bere denbora eskatzen duela eta bere esfortzoa, ez? E, bilera asko eta eta lantaldeak osatu dituzue, edo nola, izan da prozesua? Bueno, ba, sin in pixkat, e, bai gasta sanblada ta bai gaztelekuko ikariariko Bi begirala, oh, elkartu el ginen, bueno, nahi genuela gazteazte bat prestatu, bez, fiskaz fiskat zarko gazten espektro guztiari erantzuteko, es? Eta, bueno, hasi ginen, ostira ero elkartzen, eta, sori, hasi eran nizantzen, noak oitza bota esen nahi zuen egin, da gero ja, mm -hmm. ardurak banatu, es? Lantaldeka hor desu, bakoitza Oitzaak ardura bat hartu eta hori horreara eraman, es? Mhm. Mm Bai, bai, eta suposatzen dut horri onguziaren fruitua orain bizi o, bueno, ikusten ari garen gazte-astea dela baina etorkizunerako ere ba, bueno, mm, lan egiteko modu hori eta lantalde talde horiek eta, eta bueno, ba, sortu diren dinamika horiek ere mantenduko direla eta bali agarri izan daitezkela ere beste proiektu batzu egiteko, ez da? Bai, horrekin horre jarraituko dugu eta Ea, ideia eta proiektu beharra gazteratzen diren hortik, ere. Eta, bai, bai. bai Nik -ni, -ni, ustut ere, gazteaztea dela mugarri bat, ez, uh -huh. ja, esateko berrezarko gazteria ari dela natzen da mendik aurrera gure martxan jarretuko dugula, es, eta bizkat e, ongi etorria emateko edo herriari jakin arazteko gaztea bagaudela uh -huh. eta presa gaudela lan egiteko. Aukera politada ere, ba, zuk esaten duzun bezala, gazteak ba, mugitzen ari direla, lanean ari direla ikusteko, eta ez daudela beti hor bajeran sartuta, ez da? Uh, suposatzen dut eh, gaztentzako, beraientzako ere ba, deialdia izango dela, izue eh, atera etxetik, atera bajeratik eta, eta zatozte gurekin, ez? Eh? hori da, hori da, bai. Mm -hmm. e, bueno, ba, ez dizuet denbora gehiago kenduko, zeren badakit, e, ba, esan bezala, denbora zestu zabiltzatela, badauzkatzuela hainbat gauza, antolatzeko, e, eta, eta, bueno, badiraldeko hainbat ekitaldi e, gazte-aste honen baitan, eta, beraz, bueno, ba, eskerriak emanen dizkizuet bioei, edergoldara zena, manesimailarin, eskerrik asko bihotzez e, behirri uzari herriatira urbiltzeagatik, sorte hon, e, gelditzen denarenk Eh, gazte aste honetan eta, bueno, ba, ia urrengo elkarrizketa ba, akaso gazte txetik bertatik egin dezakegun eskerrik askoa jo mila <haz> <haz>